إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيات عمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يبذل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وضلها رسالة ونصها الأمة وكشف الله به القمة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 يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوز العظيم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخذ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Draga moja cijela braća, Uzvišeni Allah tebareke ve taala gleda na djela svojih robova shodno njihovom kvalitetu, shodno kvalitetu djela koja čine. A nego da Uzvišeni Allah tebareke ve taala na njegovu veličinu kaže: Naš Gospodar razdvojil koji je stvorio smrt i život da vidi kojekom ajkum ahsanu amala onaj koji je stvorio život i smrt da bi vas ispitao ko će bolje raditi tebareke alladhi bijedih ilmulk vohuwa ala kulli šehin qadir alladhi khalqal nauta wal hayate neka islamin uzišan Allah čelešanu učio je ruć islamoć i koji je svemoćan koji vas je stvorio i koji je stvorio nebe život i smrt da bi vas ispitao ko će od vas ljepše raditi draga moja braćo šariatsko znanje ukazuje čovjeku kako da dođe do Allahovog želešanog zadovoljstva i njegovog rahmata i njegovog riduana najkraćim putem kako da zasluži Allahovu želešanu milost i da ga Allah želešanu uvede u dženecka prostranstva jednim kratkim i jednostavnim putem I odavlje možemo vidjeti razliku između pobožnjaka i čovjeka učenjaka. Kod pobožnjaka je bitno da ima što više dijela, da što više čini, da ima što više namaza. A kod učenih je bitno da ti namazi budu u skladu sa summetom postanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne gledajući na, njihov, na njihovu količinu i na njihovu kvantitetu bitno je znači da čini ono čine Allah Đešanu za dvornom pa makar to bilo i nešto malo dijela jer poslanih s.a.v. kaže u hadisu koga bilože Buharija i muslim i drugi da su Allah u Čelešanu najdraža dijela koja čovjek kada ih čini ustraje u njima pa makar ona bila i nezmetna i makar to bila prosta dijela ali da čovjek ustraje u njima i da ih čini na naravno propisani način Prenosi Ibu Darda' radijallahu anhu od poslanika sallallahu aleyhi wasallam u predaji koji ubiloži imam tirnizi Hibban hakim drugi sa ispravnim lancem prenosi vatsa da je Allaho vjerovijesnik aleyhi sallatu wasallam rekao Fadlu na al alimi ala -al l'abid ke fadli l'qameri lejlete l'bedri -al ala sairi l'kevaqib kaže prednost učenog čovjeka nad pogožnjakom je kao prednost mjeseca u punoj, onoga punog mjeseca koji se napuni polovinom svakog lunarnog mjeseca kako je prednost kare tog mjeseca nad ostalim sazvježnjima i malim onim zvjezdama koje imaju neznatan snjaj u odnosu na mjesec takva je prednost učenog čovjeka nad pobožnjakom pod uzvišanog Allaha Tebara Kivateana i u drugoj predaji koji prenosi Ebu Umame A bileži je to baranija i drugi sa ispravnim lancem prenosioca, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Fadlu na alimi abid, ala al-abid Odlika učenog nad pobožim je kao moja odlika nad najnižim od vas. Uporedite daga moja dačo jednog čovjeka shaba, od ashaba ili od ummete Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, sabota mače od hadisa, kakav je njegov stepen u odnosu na poslanika? nešto malo i neznatno odnosno u poslaniku sallallahu alaihi wa sallama stepen. E takav je stepen kod Allaha dženešanu i tako Allah dženešanu zljednuje i odlikuje i čini razliku između učenih i pobožnih. I došlo u jednoj predavi koje je zabilježio imam tabarani u mođem alavsatu i albezzar u sallam i drugi sa također dobrim lancem pronosiraca kaže sad Ibrahim da je poslanik sallallahu alaihi wa sallama rekao sticanje znanja širijatskog znanja mi je draže nego obavljanje ibadeta nego obavljanje dobrovoljnih ibadeta pa je bolje čovjeku da stekle nešto od znanja da pročita jedan ajet i nauči tepsir toga ajeta ispravno ili jedan hadis pa ovo hadisa propis koji su vezani za hadis to mu je bolje nego Allah da zna koliko reki ja klanja. Jer znanje se braću vraća čovjeku i vratit će se drugima. Uvijek će po njemu postupati. A ibadic koji čini samo se vraća njemu i to ostaje kod njega. Zato je puno vrijednije sticati znanje od samoga ibadeta. Iako čovjek ne treba ovaj, uskratiti pravo ni jednom ni drugom ovaj, jeli, putu do Allahovu željšanu zadovoljstva. Draga moja braća, kazali smo da znanje čovjeka vodi da dođe do Allahovu željšanu zadovoljstva kratkim putem. Da zasluže Allahovu milost. Mi ćemo uz Allahovu Tebaraka pomoći govoriti već raz o jednom od tih puteva koji vode čovjeka do Allahove milosti i može na jedan veoma jednostavan način da zasluži Allahov rahmet i da ima lijepu konačnicu kod svoga gospodala Tebaraka a to je dobročinstva roditeljima tema koju su muslimani danas jako zapostavili o kojoj treba govoriti I govoriti, i govoriti. Jer su muslimari danas uskratili pravo svojim roditeljima. I vidjet ćete, draga moja braća, kroz hadise koje ćemo spomenuti, ili ajete, ili postupke prvih generacija, vidjet kako su postupali. Pa će se onda možda oni od vas koji nemaju svojih roditelja ožalostiti. Zbog čega njihovi roditelji nisu živi. Kada vidje način i put kako je jednostavno doći do Allahovog zadoljstva, Čineći dobročinstvo svojim roditeljima. Prenosi se od kad je i jasa, kada mu je moja majka njegova, da je govako plakao. Pa su ga upitali zbog čega plaćeš. Kaže, kako ne bih plakao, ja sam, kaže, imao dvoje vrata dženeckih otvorenih. I spremene su dvoje vrata, majka i otac. To su moji roditelji. To su meni najpreča bića koja su na dunjalku nakon Allaha tebada kevoteala i poslanika, salallahu alaihi vseleme tim što Allah, Đeršanu, jeli, nije na njavuku. To su meni najdraži ljudi. I oni su vrata dženecka. I jedno od tih vrata su zatvorena. Moja majka kada je preselila, više nema tih, nema više tih vrata. I bineži Ibn je više igao sa ovom usadnefu, imam il Buhari u Eredevom Mufredu sa dobrem lance prunosilaca, da je Ibn Abbas rekao, koji god čovjek kaže ostane ujutro, a on dobar prema svojim roditeljima, dobročiniteljima, Allah Čelešanu mu otvori dvoje džennetskih vrata, da uđe na koja hoće u džennet. A kada dođe na veće a on nepokoran svojim roditeljima, Allah Čelešanu mu otvori dvoje džehennamskih vrata. Da uđe u džehennem, zbog svoje nepokornosti, prema svojim, prema svojim roditeljima. I Bineži, Imam Ahmed, i Hakim, i drugi, sa također je rodostojim ljancem prenosinaca da je Ebu Darda radi Allaho Anhu rekao da je Allahu Poslanih sallallahu alaihi sallam je kazao elu walidu evu el satu ebu wabi ehlil dženne otac, to su srednja vrata odnosno dobročinjstvo prema otcu predstavlja srednja vrata dženneta a u, drugom, u drugoj predaji da to predstavlja majka, da su srednja vrata dženneta Allahu vrobe ako hoćiš u džennet onda gledaj kako se obhodiš prema svojim roditeljima Nećete Allah uvest u džennet i ne imati dženneta ako nisi dobar sa svojim roditeljima. Na što jasno kazuju brojni hadisi poslanika sallallahu sallam. Pogledajte samo predaju koji je zabilježio, imam tabaranija sa ispravnim lancem prinosinaca, da je poslanik sallallahu sallam rekao da je zadovoljstvo Allahova dželešanu u zadovoljstvu roditelja, a da je njegova srđba u srđbi roditelja. O hoće da Allah dželšanu bude zadovoljan sa njim, neka gleda da njegovi roditelji budu zadovoljni. S također. Inače, neće zaslužiti Allahov dželšanu zadovoljstvo i neće zaslužiti njegovu milost. Kaže uzvišeni Allah, tebara kevoteala, okadao rabuke en la ta'abudu ila ijah obil walide in ihsana. Ima jebnu ganne Čibere jahaduhuma eukinahuma felatekulnehuma ufin Ako kaže Allah Tabarake Votana Allah vam naređuje da samo njega obožavate i da svojim roditeljima dobročinista činite Nakon teuhida i ispravnog vjerovanja u Allaha Đelešanu, šta je uzvišen i spomenuo ovdje? Nije spomenuo ni post ni namaz nije nije ni zekat, nego je dobročinstva roditeljima. I uporedio je Allah ženšanu i badet Allahu sa dobročinstvom roditeljima. Jako bitna stvar. Bileži Ibn Đerir u svome tefsiru i bileži Ibn Abi također u svome tefsiru Buđahida radi Allahu Anhu da je rekao u tefsiru ovoga ajeta. Kaže, značenje ajeta je Allah naređuje da se samo Allahu uzvišenom gospodaru i badeć čini i da svojim roditeljima dobročinistvo činiš a a kada jedno od njih dvoje kod tebe svoju poznu starost dočekaju nemoj im kazati uf kaže mu džahid nemoj im kazati uf kada ih budeš kaže u njihovoj postelji kada su nepokretni u postelji u poznoj starosti kada ih kaže budeš čistio nakon nužde koju obave nemoj im kazati uf svoga roditelja da čistiš nakon nužde u tim poznim godinima i poznoj starosti, ne mu kazati uf, kao što on tebi nije kazao uf, dok te je čistio nakon tvoje mužnje kada si bio mali. Pogledajte, raga moja braćo, kako islamski učenjaci tefsire ovaj ajet, a muđahin je najučeniji tabinu Allahoviđeršanu u knjizi, koji je ponovio Kur'an pred Ibnu Abbasom 30 puta zastojići pored svakog ajeta i pitajući na Ibnu Abbas ga je pitao, gdje je objavio ovaj ajet, zašto je objavio povodom čega I kakvi su propisi vezani za taj ajed Svoj, Svoga roditelja Kada je budeš čistio nakon nužde U krevetu kad je nepokoran Nemoji kazati uf, jer je to je kod Allaha To je kod Allaha velika stvar Šta onda sa muslimanima Koji je nepokoran svome roditelju Od svoga rođenja do svoje smrti Nikad njegov roditelj nije od njega Hajao i dobro vidio A smatrao sam muslimanom A klanja namazi i tako dalje. Kakav namaz ako si, Allah, ako si na pokorov od etima? Kakav je to namaz? Kome se ti klanjaš? Koga ti obožavaš, a svojom majkom pet ili šest godina ne govoriš? Koga obožavaš? Koje si ti vjere i kome ti pripadaš, a oca svoga udaraš? Ili ocu svome nepokodost činiš? Toga nema u islamu. Islam nas je poučio i Allah te barak je otajana nas je poučio i poslanih salallahu ala i usalame i naše prve generacije da se čovjek mora prema svojim roditeljima izrazito lijepo obhoditi. Čak da im ne kaže ni uh i taj izda, i taj dah jedan da je ispusti kaže Ibn Omar da je u eropskom jeziku bilo nešto manje od toga to bi Allah žalost pomenuo. ne u eropskom jeziku to je najmanje. E mi to najmanje nemoj kazati. Jer ti najmanjim ti ispoljavaš svoje nezadovoljstvo A to čovjek nesmije spoljavati prema prema svom prema svom roditelju. Kaže ibn Abbas radijallahu anhu, "Tri su spali došle u Kur'anu zajedno, spojene i ne mogu se razdvojati. Prva stvar: Et-te'ullaha wa at-tir i pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. I čovjek ne može biti pokoran Allahu ako nije pokoran poslaniku. Druga stvar وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ I obav dajte namaz i dajte zekat. Ne može se razvojiti zekat od namaza. I treća stvar, kaže Ibu Abbas اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَلِي دَيِّيهِ وَيُلَيِّ Da si zahvalan meni, kaže Allah da si zahvalan meni i rođite namaz svoji. Ne može se razvojiti zahvalnost između Allaha Čelešanu i zahvalan svojim roditelima. To se ne smije ne može se razvojiti. Olaj koji je ne zahvalan roditelima tako mi je Allaha ne zahvalan Allahu Čelešanu. Ne vrijedi Mora biti zahvalan svojim roditelima. Bineži imam al-Bukhari u svome dijelu al-Adabun Mufred, imamen ibn Raširu al-đamija i drugi od tajsale ibn Meijasa a ovoj taj, tajsale to mu je nadimak, a imam Ali kaže da je jedne prilike bio sa Neđedrat, to je jedna skupina od Havariđinja, bio je sa njima, kaže, pa sam, kaže, počinio nešto od velikih grijeha. Kaže, pa sam došao kod Ibnu Omara i kazao mu ono što sam počinio. Pa mi je rekao, kaže, imaš li ti majku? Pa je rekao, imam. Kaže, vrati se svojoj majci i dobročin svojoj čini. Budi lijep prema svojoj majci, I lepote sa njom obhodje lepiju i nježne i blage rijeko govori kaže opusti će ti tvoj gospodar. Zna Ibnu Omer ovaj čovjek počinio grijeh. Ibnu Omer hoće da mu ukaže na djelo kojim će ga spasiti, baterije helemske zbog greha koji je počinio. Prva stvar koju pita kaže imaš li majku? Imaš li roditelja? Kaže imam. Ili i svojoj majci obraćenso čini, to će te spasiti. Allahu ve dželešanu. Allahu e dželešanu je to ukazalo Ibnu Omeru na put način da dođe do lavo rahmete znanje širijacko to mu je ukazalo i znao je Ibn Omen skraćili taj put da dođe do Allahove Đošanu milosti i bileži također Imam Elbejhke u svome dijelu sa dobrim lancem prenosilaca da je jedan čovjek došao kod Ibn Abasa i rekao mu kaže ja sam imao svoju djevojku zaručnicu i kaže ona je odbila da se uda za mene nije se htjela udati udala se je za drugom kaže pa sam došao i ubio je u drugoj predali kaže ko sam i ubio njih dvoje oba dvoje kaže ubio sam ih kaže imali li meni te obe imali li meni pokajanja kaže Ibnu Abbas imaš li roditele pogledajte praću prvo pitanje imaš li roditele kaže kaže nemo kaže idi vrati se onda i pokaj se Allahu Đerešanu i čini ono što možeš u dobrih dijela i molim Allah da ti oprsti kada je otišao ovaj čovjek pita a ta, a ta to je jedan Uh, učenik Ibn Abbasa pita ga zbog čega si ga pitao imali roditelje? Kaže, tako mi Allaha, ja ne poznajem kraćeg i jednostavnijeg puta da čovjek dođe do Allahovog oprosta i rahmeta i njegovog zadovoljstva i oprosta grijeha od dobročinstva roditeljima. Ne poznajem kraći put, Ibn Abbas ne poznaje kraći put do Allahovog želješanog zadovoljstva od dobročinstva roditeljima. Vidimo, braće od ove predaje neminovno ukazuju na opavezu i vrijednost dobročinstva svojim svojim roditeljima. I vidiš i ponovo Ibn Bahki je šoub al-Imanu da jedan čovjek došao kod Ebuzera i rekao mu: Kaže ja sam ubio čovjeka. Ubio sam čovjeka nepravedno. No međutim da zna bude veće taj čovjek je bio hadžija. Bio je hramuka da sam ga ja ubio. Pomuje kazao mu Ebuzer teško ti se. Ružno si djelo počinio. Kaže ja ti ne vidim oprosta. Ja ne vidim za tebe nade ti si takvo djelo počinio, ja ti ne mogu ništa kazati. Što da učiniš? Da ti Allah oprosti. Osim kaže jedno od tri stvari da učiniš. Kaže, nema smetnje i nema problema, ja ću učiniti sve što kažeš. Koje su to tri stvari? Kaže mi da učinim jedno od njih. Kaže, možeš li ga, kaže, oživjeti? Kaže, ne mogu. Ubio sam čovjeka, kako da ga oživim? Kaže, možeš li biti da ne umreš? Nikako. Da ne dođeš preda Laha Kaže, ne mogu. Kaže, možeš li kaže, da prokopaš jedan tunel kroz zemlju i da pobjegneš negdje u zemlju? I možeš li napraviti sebi stepenice u nebeske svodove da pobjegneš u nebesa? Pa da te niko više ne vidi? Kaže, ne mogu. Onda mi se kaže, gubi sa očiju. Ne vidim ja za tebe više dobra i hajra. Taj je čovjek izišao i počeo je da plače povišenim glasom. Kada je to čuo Ebu Horeire, pomislio da je umilo neko od njegovih prisutnih i bližnjih. Pa ga je počeo smirirati. Kaže, Allaho robe, smiri se, daći ti Allah nagradu. Budi čvrst kroz iskušenja i tako dalje. Pa smo mu rekli, nije njemu niko preselio od prisutnih, od njegovih bližnjih. Već se desilo to i to ubio je Hadžiju. Pa kaže Ebu Horeire, njemu, pitak Ebu Horeire, onda kaže, imaš li ti roditelje? Ibu Ebu Halina Pana na istu stvar koju je kazao obu zar. Imaš li, kaže roditelj. Kaže, nema. Kaže, idi, kaže, izađi na Allahovom putu i bori se u džihadu. Kažu, pa je izišao i otišao da se bori u džihad. Kada <tipra> tu svi Adi Zerajina pomislio da je umio neko od njegovih prisutnih dnežijih, kada je počeo smirijati, kaže, Allah je rodo smiji se da ćete Allah na ogradu. Vidi, šigur i tako danes quando e norma casa e de de Ljudi ne vaga moja broća ashabi kada se staveta nekova Kako da dođe da Allaho wa rahmeta Kaži imaš ne voditele prva aspar Lijuna sebe tira Haidu sa zelo o Ako nema voditele, ide o To je tebe je djesti I jovo je sedaj moja broću izjeto O posanika se vašera, ni se va ashabi opcele govoru Degu zimam turi ziova sene sene saništa nilavce in Da je učen dašao Allaho, posaniku i kaoza gdje se je počinio u djelo. mu kaže se imaš se, kaže, majku. Ijaš mi majku. Kaže, nema moja lavo posebe. Dobro, kaže, imaš mi petku? Imam. Kaže, idi vrati se i dobročini stevečem. Idi vrati se svoje petki, imaš majke. Imaš majke, ali nakon majke je petka dolazi, majke. Čini dobročini ste svoje petki, pa si te Allah stovarite o tome opretiti što si. Ičimo, njeri, peta koji su i radio. Pogledajte ko sanika sallahu sallahu sallam dačeo kada se je na onaj na nindar jedan petka pa kazao tim puta amin. Pa se je pitao na hadizom čega. Kazao je jedno od od je bilo kada se dašto oni živi muhammede neka je djeleko od Allahove živšani nagrede onaj ko začeka jedno od svoje rodice na i oni ne vidio iznokom dođe uđenek pa se rekao amin. ونزلون حين قبره اي في كل dobroćo misil čini da uđe u džennet isti da lekolo Allahu džellehu misil isti isti paona o me dialuku da poligao isti zalona sjetni prošao a nema sprava da kono isti popos i da se stakao podiže za Allah te bareke ve ta radi alishero bi Allah qadaha anha da alahu sallallahu alejhi ve i kiva se učeva u jennetu kiva je da liep glas kva uči Kur'an pa se mi pita ukoje ukoje fitoje, sef, Quran, kazali, kaza mi se toje Harisa ibn Mu'man uči Kur'an je nasha pa se mi kaza li ke zaakumul dir ke zaakumul dir Harisa ibn Mu'man uči Kur'an kaze tako ukojem se dobročinite так он е со доброчинства а каже да имао майку која је доброчинска тако аллах је само пошто со доброчинства дино има صلى الله عليه وسلم لكو خير التابعين وليس وليس القرني ما би каже تابعين који се појављу на као е сабае وهиз доки вам каже странци из Јемана الله عز também dele, também tinha que colocar Allahu Akbar, alhamdulillah. Mas Abu Sa'ud e fizemos na ordem, Omar radhiyallahu anhu e Abu Sa'ud Karim kazalmu, neste período eu disse, eu disse, fazei doum chimim. Fazi ao lado da providência dos variados e doum chimim, a ti se sai sai, ti foram na coisa da hospital na mahoria e na maraco, da naquena malma fosnika que i svi pa si koji gove Omero i da ja tudi dolim, kaže da ja sam čula lahko, ko sam je rekao kada vam i sveka vam doli kaže on je dobročinitelj kako svojoj majci kira nam jednom bilišnjoj čovjek doli i dobro im čini zato što je dobročinitelj svojoj majci, pa čak i omere, da, čak i Omero to je dobročinitelj kako na roditeljima tako nas Allah se bade pojučala ono naš mislimene da, da se opodio kako na svojim ما يطيرون في نيكو في رياله او نغوي او نغوي والدته كاذب انه لقد قال الله عليه والسلام لقد ممكن فيت القول لا يجله ترك الصلاه لوقتها لا نماز يقراوا اغرمه لا صلاه لا ما يقراوا اغرمه وقم بروالديك وقم الجهاد في سبيل الله لا ما في يقراوا اغرمه ما كل نمازا بمكثره Jako dobročiusa ritima, zjihad na Allah-u obudu Uvijek je kako, po tani se nama se ne ostane ovo dobročiusa ritima istru zjihad na Allah-u obudu Što morim nevno je okazio na djude, ne obavezit je namaz kazi ne obrele, stovni star iz tega odavna Zjihad je farz djude i određe na namentima I ono je ko umre, a nebude sve idušo na govaro na zjihad kažete sani pun je čekao smrči i pagasta išta u toba razi dobročenstva raditele me nikamu ne no, može bez dobročenstva bez dobročenstva raditele me druži jednih daud ima mohmed enne sani u divi da jedan razsha braće došao kod posanika sallallahu ono je sallama rekao kaže dajem ti priste vradiha na Allahom putu i borim se s tobom došao sam dojivit jem s tobom buvojni pohod a kaže ostavio sam sloj raditele plaćuć plaću vato što toba je ušao Ovo kaže po sallallahu Aleyhi wa sallam Ibi i vrati I razveseli Onako kao što ti razprokav Ja može svi igrati sami Uvijeni pohod A ti ostavio svoje roditelje da poču Oni ne se doje uvstavio To je ona želšana ne prihvata Ibi i vrati pa ih razveseli Kao što ti razprokav Dvrži ima misli Likome sahih Da ibi Omar jedna prilike Ibi šao nedino e nota. Na na posição eu meu pusilhado. Na meu local é esse litin sai e tal. Como isso é só. Mas e eu amarre uma o caso bom com a coisa Yahu e Masjid. Foi meu meu rapteu a coisa de Yahu e Masjid. Tá coisa que é uma coisa de Yahu e Sacodmara. Tá coisa da nossa sala foi de espírito. E eu amarre isso com uma obeso. No de Yahu e I da I skiril moje svoje kaku sa glade, pokirač glade, je jako bitan u tim s nježegama i da ono svoj Pa mi je Allah ja rekao, je bilo svojim, kaže, do čega stojčilio, kaže, isti li onci koji se zadovolili o samanost stvari. Oni su sklomni. Ne kaže tino. Kaže, tako mu Allaha, kaže, ovo je človek bio, kaže, prijatelj, omara radi Allaha, je moga babel. On je bilo mogao dobar prijatelj. A poslani se sam je rekao, srcevka nepošalitel je rekao, da ne bih bine dobroči isto, da se čevjet ne je poophodi preoprijetelima svega, oca nakon je Ne bih bine dobroči sallallahu Atenu ima običaj otelesene, što zakule živ ta neka, ko se pivete zdi, ima običaj da pošene te, prietelit sema, hati iđe radi allahu ta lansha. Da nima pošene nešto o Pa kaži ajša radi allahu Atenu, ja kaži ositi na ljubova duši ženska posa, pogodila je ne domora pa kaže pa se neka je ne pienska posanika kaže, o Allah je posa uče zemče zato mi ještio starice man se Allah je ušanu mu je da i nepršu i vlađi uđe pa reko posanje posanje tako mi Allah nikad mu Allah je ušanu mu je da u nepršu i nemači i vlađi uđe kaže mi kaže natom teda kaže nikadu mu je ušekala natom i teda je, jasno je, je da održi lijepe začite kontakste i odnose sa, i o tom saman, kada ide svoje onda sa, što onda sa majkom i sa otecam? Oni od žene, tako mu je lahja žena u odno, odnosu na majka, na majku i oca, ne prestanja osim e jednu malu sjećicu. Ne može se nikada že žena staviti izmed majke, niti izmed oteca. Majka je opet su prvi, na prijem mjestu i oni imaju sva so Apsolutna prava i veliko čovjeka. Izibir i bin A'alija imao sve sina. Jedan se Abdullah, a Abdullah se Abdullah je prvo navorođeviće koje je se rodilo Kaže Abdullah nakon smrti zudeira moga oca godinu dana nisam nikom nego sveme oca. Kada godin pao Allah iz jelšani mesežda godinu uvjetni dano Allah za išanju da oprosti da mi otci Ne bi ni sebi zavljeli svoje življeli svoje djeteti i svoje najti nego svoje otci po djeti sebe. A kaže Hapsa kćerka Urljeta kaže nisam kaže da je učinio a da nije zaplakao na srbi i kažeo gospodaru izvedeir gospodar moj esna, opresim gospodar moj i plaka odmesezit, da neći Allaha djelšano, da im nema pristi. Boga imajte, moje, braćo! On padla i ble jasnil. Jedno zničan skup od ožnjaka i očenjaka, koje ga su imeli piliči nepravednici za tvojniju zatvor skupa sa njegovim otcem. Njegov otec je imao بسبب الحرجيه يوسف وجدوا ابلتت بخلال البدن قاموا طاب يطرافي طابوا وحده يطرافي طابوا وسط لحم يطرافي استشاره ماء برده ما يجري بده يترافي ابلتيه يله البو برده بده يسب بده ما هو i mu ja da Boga bojasnost, onda mu i otvori načina i da bude dobročitelj ko na sve Kada je njega vlata za to, šta je učinio kaj, kod ljudi Jahve, je bila ona svjeća je osjetljivao ti zatvorsko ćelije, pa se topeo da te, da toga se rađa i da te svjeće koja je To je uzeo tu posudu voda i cijeli noć je okrekao da bi nešto odotno toplotno došlo do te posude. Da bi se vodao bar malo smjačila. Pa uvite njegov babo uspio i abdještio hladnu vodu. Pogućajte, braga moja braće, ovaj stočaj. To je danas odnosno nalaz premen da učili dila ovoga s njegovom roditelji. I da provodili stojniki i podignuti ruku, da okričete posud, da bi se ne objevao da ne iliče moj atec mogao abrisiti toplom vodom. To je da pričinu sa roditeljom. Zadnije, onaj čovjek došao iz je imao stoku, kako za buharje, nisam došao, ono liče, zakasnije, jedna zara, kasnije, da se je pomižao stoku, da da svoje mijeko, da da mijeko, roditeljima da pije, oni su živili zastari. Kada je došao, našao je svoju da snaču. Djetka plače hradno, ali nije dao djeti da pije prije roditele. Nikako. Ne mogu djeta piti prije roditele. Nije da djeta piče čovjek koji je prije roditele. Nekaj se nikoli je da kaze moje djetje ono mi preče od mojega bada od mojega malice, koji su jednako ostari. Nije tako mi je Allah. Nije preče, nekaj se Oni imaju u goteve prava, jer su oni oni vizni ljudi okoli da ti deneš. Na ovaj svi. Nakon odo je da izvišao od na tajanak. Dresljete, ovdje tim je na hađu da je na arekatu izbio požar. Tim je boravio e, šateru sa majkom i ženom i svoje dvoje male djece. Kada je izbio požar žena se je našla u e, obvojnici, odnosno čovjek žena je reći bi Šta je radi? Koga da izniče iz te situacije? Pa je izlao svoje dvoje djece i izlao Kada se vratio, već je bilo kasno. majka je izvorila. Pa došao kod svi Haidruvica i nila, pa ga pitao, ono je Kaže, ja se ne tako i tako. Kaže, molim Allah, znašano cijene sve žive da te oprosti. I sve najveće zješko počinio iz sveme života. Nisi ti mogao ostaviti svoju majku, bilo je to što da ostavi Majka je tebi sprečala tvoj djete i ništa se mene je strati s tvoj majke. Koliko god naš radim da nama govori od patosu djeca, tebi ima je život, ona je stara i tako da ne to ne bedi. To je kod Allah je zješanu ne bedi. Kod Allah je zješanu, rodite mi svoje mješto, to je izpred koga se ne meže ništa staći. Pa ne žene, ne djeca, ne mišta, ne meže veći ispred vam teda.